Вони існують під нашаруванням днів, клопотів, проблем, драм і комедій. Але якщо весь час сятрити їх і поливати живою водою, зрештою вони розростаються і душать тебе, випивають усі соки, мов омела з дерева. Тому їх треба викреслювати і намагатись ніколи не згадувати. Це було моїм правилом. Я завжди боялася йти у своїх міркуваннях у глиб цих спогадів, я витирала їх подібно до того, як витирають текст, натискаючи в комп'ютері клавішу. Але часом, допомагаючи ведикові зробити якісь документи, я думала, куди зникає помилковий текст, в який простір він йде, і чи взагалі зникає? А можливо, він починає свої незбагненні мандри в мережі? І зрештою, хтось на іншому кінці світу знаходить його в своєму комп'ютері та дивується, звідки воно взялося. І знову вбиває, щоб помилковий текст продовжував свої навколосвітні агасферівські подорожі. Коли я починала про це говорити, Ведок сертився і пояснював, що є така функція – кошик. Усе йде в кошик, а звідти бажано нічого не видаляти, бо потім може знадобитись. Для чого? Для того. 11 годин 17 хвилин. Для того, аби чудовим осіннім останнім днем відчути гостре щастя. Просто так. І зрозуміти, що так мало бути часто. Дуже часто. Часто і усіх. Бо ніхто не може знати, коли його, мов, зіпсовану запальничку викинуть з кишені. Або коли тобі на голову звалиться гільйотина. Я сиділа по горло в сонці, навіть рук своїх не бачила. Таке воно було сліпуче, і думала, що мені варто згадати все. І саме тепер, поки я не повернулася додому, а чи додому я повернусь іншою, уче я ще не знала, якою саме – заплаканою, хворою, розчавленою чи байдужою. Отже, я полізла до кошика. Три роки тому, вечір, 30 грудня, я стою в непролазних джунглях Валетенської передноворічної черги в супермаркеті. Ці черги перед Новим Роком – суцільна катастрофа. Власне, для мене – це щорічна катастрофа. Адже Вадик у цей час дає річні звіти і його краще не чіпати з дурними проханнями щодо покупок. Мені здається, що ці банківські звіти вигадані особисто для мене, аби весь свідковий клопіт я несла на своїх плечах, тобто – Весла в картаті сумці на високих коліщатках, яку ми дуже вдало купили. Я стою в черзі з візком, заваленим та заставленим пляшками, сітками з овочами, пакунками, бляшанками, згортками. Звісно, можна було б усе купувати заздалегідь, але мені краще зробити все в один день, адже то і після нього. В мене неймовірна кількість клієнток. За останні десятиріччя зимових свят значно побільшало – Якось одна паня прийшла до нас додому під вечір тридцять першого, бувають і такі. Я стою і час від часу звітую Вадику по мобільному. Він уже вдома і телефонує кожні півгодини, бо додює. Я докладно розповідаю, що купила і що планую придбати у бабусь, які сидять під магазином із слоїками різної смакоти. Жінки в черзі привітно та приязно сміхаються. Такі воркотіння в слухавку їм знайомі. Але не всім так турботливо телефонують. Я тихо кажу про салати свіжих овочів, дуже смачно їсти його з герцями. І раптом закликаю олія. Забула про олію. Розвертаюсь і довгли в глиб магазину, і розумію, що я – критинка. Треба було залишити візок в черзі, як потім повернутися на те саме місце. Обертаючись до людської веревиці, розумію, що все одно б не знайшла кінця краю. Мене душить відчай. Беру олію, знову прилаштовуюсь у кінці, бачу, що пропустила два дзвінки, набираю сама, доповідаю про халепу з олією. Все зрозуміло, каже Вадим. Коли він говорить таким соном, я знаю, він не вірить жодному слову. Відстороняю слухавку від вуха, аби він почув галас у супермахаті, але він уже відключається. Клята олія, кляті черги, кляте свято. Навіщо воно мені, якщо в ці дні в мене завжди зіпсований настрій? Слава Богу, Вадим перетелефоновує, але це не рятує ситуацію. Олія, перепитує він і додає своє короне. Ну-ну. і знову натискає на відбій. Я знаю, про що він думає, втупившись у свій комп'ютер. Він уявляє, як я сиджу десь, знати натибіга картинка малюється в його уяві, з коханцем, який уже закупив усе необхідне для нашого родинного столу ще вранці, лише для того, аби звільнити мені вечір для пристрасного. Двадцятихвилинного сексу в його розкішній квартирі. Або п'ятихвилинного. Або навіть десь у під'їзді біля засміченого ліфта. Або навіть у самому ліфті, поки він піднімається на наш сьомий поверх. Або ж просто перед дверима родинного гніздечка. Часом, коли я ще могла жартувати на цю тему, я грайливо запитувала Вадика невже він дійсно думає, що все це можливо? Але він, на жаль, зовсім не сприймав таких жартів. Я боялася розпитувати, але думала, що колись ще до мене Вадим отримав якусь сердечну травму саме через таку поведінку якоїсь дівчини, і тепер примірює ту давню ситуацію на мене. І мені його було дуже шкода. Не можна жити з таким тягарем на серці. Одне слово, супермаркаті я провела піввечора, а коли викотила сумку на подвір'я, бабусі зі слугіками вже розійшлися. Падав сніг. Тепер, хоча минуло не так уже й багато часу, зими стали набагато теплішими. А тоді я вийшла зі світла та метушні магазину в синій зимовий вечір і повільно повезла сумку через два квартали сквером, повз церкву, в озерах ліхтарів, що робили білу зиму плямисто-блакитною. Гілки високих дерев загинались під вагою снігу і утворювали напівкруглий коридор. Тихий, мав небо. Сніг падав і падав. Немає нічого красивішого за сніг, який сиплеться у світлі ріхтарів. Тоді, здається, що ти летиш разом із ним. Щоправда, відзук не давав мені надто далеко відірватися від землі. Але справа було зроблено. Новорічний стіл буде, як у людей. Непокоїло, що на мене чекають кілька неприємних хвилин, протягом яких я маю спокійно пояснити, чому затрималась. Зрештою, я вже звикла. Коли ще не звикла, то виклично... Розповідали якусь неймовірну історію, потім зрозуміли, що не варто, адже Вадимусе сприймав надто серйозно. Мовчи, якщо він закінчив свою роботу, можна вийти погляти хоча б навколо будинку, подихати морозом. А взагалі у мене завжди була мрія поїхати взимку до центру міста на гірку і під засніженим деревом відкуркувати пляшку шампанського, а потім лягти просто в сніг і дивитися в небо, на зірки і тихо тихо говорити, без слів. А коли стане зимно, спуститися вниз до ресторанчика на воді, замовити пунш, гріти руки об теплу склянку, вдихати аромат і слухати, як грає на піаніно сивий музикант. Але такого ніколи не було і вже не буде. Я війшла до передпокою і перетолила сумку до стіни, сіла на табуретку, хотілося трохи перевести дихання. Ну от. А потім сталося те, що я кинула до кошика пам'яті – Добре, що він існує. Тепер мені дуже хочеться згадати все, до дрібних деталей. Отже, мене добряче розморило. Добряче розморило, щойно я присіла перед покою. Я подумала, що якби Вадик зняв з мене чоботи, «Одинадцять годин, двадцять хвилин». Вадик вийшов і мовчки почав порпатись в сумці. Я подивом дивилась на нього. Все розсипалось по підлозі. Все те, що година тому здавалось мені золотими скарбами, які я добула в нетрях склятого супермаркету. Нарешті він витяг зі споду пляшковлі і почав розкорковувати її зубами на надарест пластиковий пасочок – розмотав його, відкрутив кришку. Я дивилась на нього, але коли він уже зняв кришечку і витяг ще одну меншу, що була всередині, у мене минула тривожна думка. Я не встигла її додумати, бо вона підтвердилась, але в гірший спосіб, ніж я уявляла. Я гадала, що він вилив олію в унітаз. Власне, він мені це пообіцявши по телефону, коли стояла в черзі, тому й заховала пляшку на дно. Але Вадим просто здійняв її над моєю головою. Він зробив це спокійно. Навіть лагідно і обережно. Так що я не встигла отямитись, відхилитись, хоча б скрикнути. Немає нічого гіднішого, ніж коли тобі за голову і за комір лється олія. Те, по обличчю, потрапляє в очі. Я швидко скинула пальто і побігла до ванної. Крутонула крани і ось тут розривілась. Гарячої води не було. Якби вона була, я б залізла у ванну з головою і лежала б в ній доти, поки змогла б. Просто лежала б і дивилась у стелю. А так мені довелось бігти до кухні, гріти чайник, носитись з ним туди-сюди, поливати собі на голову скарафи.